Linnunradan käsikirja liftareille, 17 osa. Jostain käsittämättömästä syystä rautatieasemien lähistöllä sijaitseviin pubeihin on pesiytynyt jokin harvinaisen synkkätunnelma. Jokin ainoastaan niille ominainen nuhruisuus, joka ilmenee niiden porsaanlihapiirakoiden valjussa olemuksessa. Mutta porsaanlihapiirakoitakin pahempia ovat niiden tarjoilemat voileivät. Englannissa tuntuu olevan vallalla mieliala, jonka mukaan se, että leivästä tehtäisiin kiinnostava, houkuttava ja ruokahalua herättävä, olisi jonkinlainen synti, johon vain ulkomaalaiset lankeavat. Tehkää niistä kuivia, on ohje, joka on haudattu johonkin syvälle englantilaisten kansalliseen tietoisuuteen. Tehkää niistä sitkeitä, ja jos sen sonnan on pakko näyttää tuoreelta, peskää ne kerran viikossa. Vaikuttaa siltä, että syömällä voileipiä puvissa lounas aikaan britit yrittävät sovittaa kansallisia syntejä. Ei ole täysin selvää, mitä nämä synnit ovat, eikä kukaan halua itse asiassa tietääkään sitä. Kukaan ei halua tietää mitään synneistään. Mutta olivatpa ne sitten mitään hyvänsä, ne tulevat runsaimmitoin sovitetuiksi voileivillä, joita britit pakottavat itsensä syömään. Ja jos yleensä voi kuvitella jotain kammottavampaa kuin englantilaisten voilevat, ne ovat makkarat, jotka nököttävät niiden vieressä. Ne ovat ilottomia, rustoilla täydettyjä pötköjä, jotka uiskentelevät jossain kuumassa murheellisessa liemessä ja niihin on tuikattu kokinhattua muistuttava muovitikku, joka on ilmeisesti muistomerkki jollekin kokille, joka vihasi maailmaa ja kuoli unohdettuna ja hyljettynä kissojensa kanssa Stepnin aseman takaportailla. Makkarat on tarkoitettu niille, jotka tuntevat syntinsä, ja haluavat hyvittää jonkin tietyn tekemänsä vääryydellä. Täytyyhän täällä olla jokin parempikin paikka. Mut ei ole aikaa etsiä. Juna lähtee puolen tunnin kuluttua. Okei, minä haen meille juotavaa. Mitä sinä haluat? Peltä tomaattimehun. Selvä. Anteeksi, vaalimikko! Saisinko yhden tomaattimehun, tuopin olutta ja vaikka pari makkaraa? Tulee. Miksi luojan nimessä sinä tilasit noita rasvapötköjä? Tuota, en oikeastaan tiedä. Ehkä minulla täytyy vain olla jotain tekemistä sillä aikaa, kun vahto laskee tuossa kuravesilasissa, jota baarimikko juuri minulle laskee. Ja näin. Kaksi ja Olkaa hyvä. Et pitäkää vaihtorahat. Vaihtorahat kolmesta punnasta. Kiitoksia, herra. <totain> no niin, minulla alkaa olla jo kiire. Kerro nyt minulle, mitä sinun täytyy kertoa. feni minä en oikein tiedä, kuinka aloittaisin. Anteeksi, mutta mahtaisikohan teitä kiinnostaa ostaa muutama arpa, kun meillä on sellaiset ihan pienet arpajaiset. Me keräämme rahaa, kun Ensi lähtee eläkkeelle. Mitä? Ja hän tarvitsee munuaiskoneet. Niin ne ovat vain kymmenen peniä kappaleen, joten te voisitte ostaa vaikka kaksi, kun, tai tarkoitan, että ilman, että menee viimeiset penningit. No tuota, hyvä on. Tässä kaksi arpaa. Ai, minä toivon todella, että te voitatte. Palkinnot ovat todella hienoja. Jaha, kiitos. No entäs neiti, kun rahat menevät ensin munuaiskoneeseen. Hän on näkkäs lähdössä eläkkeelle. Kävisikö pari arpaa? Hetkinen, tässä on viisikymmentä penniä. herrahan on todella rahoissaan. Taidatte olla ihan lontoosta vai? No ei, ei, ei, antakaa olla. No, mutta täytyyhän teidän nyt saadaan arpalippunne. Sillä muuten te ette voi vaatia voittoanne, ymmärrättehän sen. Palkinnot ovat todella hienoja. No hyvä on, kiitos. No niin, entä sitten tämä nuori kaunis neittone? No ei, kiitos, nämä arvat ovat hänelle. Ahaa, kuinka hertaista. No, minä todella toivon. No aivan, kiitos. Hyvä, hyvä. Uhuh. Mihin minä jäinkään? Sinä kutsut minua Feniksiä. Minä olin aikeessa pyytää sinua olemaan tekemättä niin. Mitä sinä tarkoitat? Juuri siksi minä kysyin. Oletko sinä minun veljeni ystävä? Tai oikeastaan velipuoleni? Hän on ainoa, joka kutsuu minua Feniksiä, enkä minä juuri siitä syystä ihmeemmin pidä hänestä. No, mikä sinun oikeaa? Church. Mikä? Fenchurch. Fen Church. Juuri niin. Ja minä vartioin sinua kuin haukka nähdäkseni, aiotko sinä esittää sen saman typerän kysymyksen, jota ihmiset ovat kysyneet minulta niin moneen kertaan, että minä haluan jo kirkua. Minä olen ärtynyt ja pettynyt, jos sinä teet niin. Sen lisäksi minä alan kirkua, joten sinun on parasta olla varullasi. Hei, eikö tuo ole hieman epäreilua? Kyllä. Okei. Okay. Hyvä on, sinä voit kysyä minulta. Kai on parasta saada pois päiväjärjestyksestä. Parempi sekin kuin, että kutsut minua koko ajan Feniksi. Ilmeisesti sinut. Oh. Anteeksi, kun meillä on vain kaksi arpaa jäljellä, herra. Ja kun te olitte niin antelias, kun minä kävin tässä asken, Niin minä ajattelin tarjota teille mahdollisuuden voittaa, kun meillä on niin hienot palkinnot. Ei voi olla totta. Todella hyvällä maulla valittuja. Ja minä olen varma, että te pitäisitte niistä. Ja tuottohan menee kokonaan ensin eläkkeeseen. Kun me haluamme Munuaiskoneen aivan tässä Ai. 20 penniä, olkaa hyvä. Oi, anteeksi. En kai minä keskeyttänyt tehtä. Ei se mitään. Kaikki mikä vain voisi olla kunnossa, on kunnossa. Kiitos. Mainiota. Ei kai... Oi, että kaita vain ole rakastuneita. Vaikea sanoa. Meillä ei ole vielä ollut mahdollisuutta keskustella siitä. Kamalaa. Minä tulen näyttämään teille meidän palkintomme ihan tuossa tuokiossa. Kuvitelkaa. Oho. Sinun piti esittää minulle kysymys. Niin. Me voimme kysyä sen yhteen ääni, jos haluat. Löydettiinkö minut... Ostoskassista Fenchert Streetin, Streetin aseman, aseman matkatavarasäilytyksestä. Ja vastaus on ei. Hienoa. Minut pantiin alulle siellä. Mitä? Minut pantiin alulle matkatavarasäilytyksessä. siellä. Matkatavarasäilytyksessä. Ei tietenkään. Älä nyt ole typerä. Mitä minun vanhempani olisivat tehneet matkatavarasäilytyksessä? No en minä tiedä. Tai oikeastaan... Se tapahtui lippujonossa. Että missä? Lippujonossa. Tai ainakin he niin väittävät. He eivätkä he suostu kertomaan yksityiskohtia... He sanovat vain, että kukaan ei usko, kuinka ihmiset voivat ikävystyä Fenchurch Streetin aseman lippujonossa. <köhön> Minun täytyy lähteä pari minuutin kuluttua. Etkä sinä ole edes alkanut kertoa minulle siitä äärettömän tärkeästä asiasta, jolla sinun on pakko keventää sydäntäsi. Enkö minä voisi viedä sinua Lontooseen? Tänään on lauantai, eikä minulla ole sen ihmeempää tekemistä. Minä voisin... Ei kiitos. Se on oikein ystävällistä, mutta ei. Minun on pakko saada olla yksin kaksi päivää. Mutta... Sinä voit kertoa sinulle toisella kertaa. Minä annan sinulle puhelinnumeroni. No niin. Nyt me voimme rauhoittua. Finchurch. minä tuota. Taas tässä nyt vihdoinkin, anteeksi, viipyy, Rasia Kirsi konvehteja ja lisäksi. Ja minä luulenkin, että tästä te pidätte. Gramofonin levy, skottilaista säkkipylimusiikkia. Kiitos vaan, oikein hienoa. Niin, minä ajattelin vain, että te haluaisitte nähdä ne, kun te sentään olette tulleet vallan Lontoosta saakka. Mutta nyt minä jätän teidät kahden. E, mutta minä tiesin, että te haluatte nähdä meidän palkintomme. <gül> Älä välitä, kyllä me ehdimme vielä jutella. Ehkä kaikki ei olisi mennyt niin hyvin ilman tuota arpojen myyjää. Niin. Minun on kai pakko myöntää, että olet täysin oikeassa. Juna lähtee aivan pian. Minun täytyy mennä. Tuota, minä ihmettelen vieläkin sitä aseman lippujonojuttua. Tarkoitan, että kuinka se on mahdollista. No minähän sanoin, että he eivät suostuneet kertomaan yksityiskohtia. Sääli. Olisikohan sinun syytä vilkaista arpojasi numeroita. Tiedä, vaikka olisit voittanut. Minulla ei ole minkäänlaista hinkua voittaa jotain säkkipillimusiikia. Hei, minullahan on arpa numero 37 siis voittaja. Arvasinhan minä, että herra voittaisi, kun herra sijoittikin niin ruhtinaallisesti. Kas tässä. Olkaa hyvä, herra. Tässä on teidän palkintonne. Minä onnittelen. Mutta kun minä en voi sijoittaa. No nyt se vaan. Älä Pidä lyhyt kohtelias puhe siitä, kuinka iloinen olet voitostasi, ja soita minulle ja kerro, kuinka se sujuu. Minä haluan kuulla se levy. No niin, nyt minun on mentävä. Hei, sitten minä arvasin, että herralla olisi onnea, kun on niin viehättävä seuralainenkin. Voi jos te voisitte sanoa tosiaan muutaman sanan meidän ystävillemme. Tuota, niin... <köhön> hyvät naiset ja herrat, olen hyvin iloinen ja yllättynyt tästä suuremmoisesta voitosta. Aseman pubi. Teidän on puuttava lujempaa. Täällä on kauhea meteli. Mitä? Ei. Minä olen töissä vain iltaan. Lunasaikaa täällä on Yvonne ja Jim, omistaja. No, minä en ollut töissä. Mitä? No, teidän on puhuttava lujempaa. Mitä? En minä tiedä mitään mistä arpajaisista. Mitä? Hetkonen, minä huijan Jimin tänne. Jim! Täällä on joku tyyppi, joka selvittää jotain jostain arpajaisvoitosta. Se jankuttaa, että se oli arpa numero 37, ja että se voitti sillä. Joo, täällä oli eilen joku kaveri, joka voitti arpajaisissa. Se kysyi, onko meillä se arpalippu. No, kuinka se voi väittää voittaneensa, jos ei sillä ole edes sitä arpalippua? Jim sanoi, että kuinka te olette voineet voittaa, jos teillä ei ole edes sitä arpalippua? Mitä? Jim, se vaan kiroilee ja huutelee minulle ja sanoo, että siinä lipussa oli numero. Totta kai siinä oli joku numero. Jokaisessa Helkkarin arpa on joku numero. Se tarkoittaa, että siihen lippuun oli kirjoitettu joku puhelinnumero. Anne se luuri alas ja painut palvelemaan asiakkaita. Okei. Okay. Kahdeksan tunnin aikaeron päässä tästä paikasta länteen istui eräs yksinäinen mies meren rannalla surren käsittämätöntä menetystä. Hän pystyi ajattelemaan sitä ainoastaan pieninä annoksina, sillä menetys oli liian suuri kestettäväksi yhtenä kokonaisuutena. Hän katseli tyynen valtameren pitkiä hitaita aaltoja odottaen ja odottaen. Jotain jotain, josta hän tiesi, että se ei koskaan tapahtuisi. Ja kun tuli aika, että sitä ei tapahtuisi, sitä ei todellakaan tapahtunut. Ja niin kului iltapäivä ja aurinko laski mereen pitkään horisonttiin ja päivä vaihtui yöksi. Tämän rannan nimeämme me emme paljasta, sillä hänen yksityistaloansa sijaitsi siellä... Mutta se oli pieni hiekkarannan pätkä rannikolla, joka lähtee Los Angelesista länteen ja jota linnunradan liftareiden käsikirjan uusin painos kuvailee sanoilla huumeinen, kuumeinen, sekoinen, limainen ja mikä se yksi sana nyt olikaan ja kaikkea muuta paheellista vau. Ja toisessa kohtaa, joka on kirjoitettu vain pari tuntia myöhemmin, se on kuin 1400 kilometriä. Amerikan eksperiskaadin mainos roskaa, joskaan siinä ei ole samaa moraalista syvyyttä, ja sitä paitsi ilma on jostain syystä keltaista. Rannikko kulkee länteen ja kääntyy sitten pohjoiseen San Franciscon sumuiselle lahdelle, jota käsikirja kuvailee hyväksi tutustumiskohteeksi. On helppo uskoa, että jokainen siellä kohtaamasi on myös avaruusmatkailija. Sinulle uuden uskontokunnan perustaminen on samaa kuin heille se, että sanoo moi. Joten ennen kuin olet saanut täyden kuvan tästä paikasta, on parasta vastata ei. Vähintään kolmeen neljästä sinulle esitetystä kysymyksestä, sillä siellä tapahtuu todella omituisia asioita, joista muutamat saattaisivat merkitä hengenmenoa sinisilmäiselle muukalaiselle. Tätä satojen kilometrien kiemurtelevaa ja palmujen ja jörkänteiden koristamaa rantaa käsikirja kuvailee sanoilla Pirunhieno. Ja jossain tällä Pirunhienolla rannalla sijaitsi tämä lohduttoman miehen talo, miehen, jota monet pitivät mielisairaana. Mutta se johtui ainoastaan siitä, että hän itse sanoi niin, että sitähän todellakin oli. Yksi niistä lukemattomista syistä, joiden perusteella ihmiset pitivät häntä mielenvikaisena, oli hänen omituinen talonsa, joka jopa maassa, jossa useimpien ihmisten talot olivat omituisia tavalla tai toisella, oli äärettömän omituinen. Hänen talonsa oli nimeltään hullujen huoneen ulkopuoli. Hänen nimensä oli yksinkertaisesti John Watson. Vaikka hänestä oli mieluisempaa, jos häntä kutsuttiin, kuten jotkut hänen ystävistään nykyään vastahakoisesti kutsuivatkin, nimellä Vonko Täysjärkinen. Hänellä oli talossaan monia kummallisia esineitä, joiden joukossa oli harmaa lasimalja, johon oli kaiverrettu kahdeksan sanaa. Mutta siitä me voimme keskustella myöhemmin, sillä tämä oli pelkkä välinäytös, jotta voisimme katsella auringon laskua ja kertoa, että hän katseli sitä. Hän oli menettänyt kaiken, mistä hän välitti. Ja nyt hän odotti vain maailman loppua tajuomatta, että se oli jo tullut ja mennyt. Mutta nyt meidän on aika jättää hänet ja siirtyä jälleen kahdeksan tuntia itään ja muutama viikko ajassa eteenpäin. Arthur Dent on turhautunut. Hän on kaivellut tuontonin aseman vieressä sijaitsevan pubin roskapöntöt moneen kertaan löytämättä jälkeäkään arpa-lipusta, jolle Fenchurch oli kirjoittanut puhelinnumeronsa. Hän oli tehnyt kaikkensa löytääkseen tytön. Ja lopulta raivonnut ja kironnut kohtaloaan ja itseään ja uskoaan ja maailmaa ja sen kurjaa säätä. Lopulta hän surussaan ja epätoivossaan meni istumaan jopa siihen tienvarren kuppilaan, jossa hän oli ollut juuri ennen kuin tapasi Finchertsin toistamiseen. Tämä tihkusade todella masentaa minua. Voisitteko ystävällisesti lakata höpöttämästä siitä tihkusateesta? Kyllä minä lakkaisin, jos se lakkaisi. Kuulkaahan nyt. Mutta minä kerron teille, mitä se tekee, jos se lakkaa. Antakaa olla. Rummuttaa. Mitä? Se alkaa rummuttaa. Minusta tuntuu, että se alkaa hellittää. <laughs> Sade ei koskaan hellitä. No totta kai se hellittää joskus. Ei, täällä sataa aina. On typerää väittää, että täällä sataa aina. Typerää? Miten niin typerää? Miksi olisi typerää väittää, että täällä sataa aina, jos täällä kerran sataa aina. Ei hän eilenkään satanut. Darlingtonissa satoi. Että jo kysyä minulta, missä minä olin eilen en. Mutta ilmeisesti te kyllä arvaatte. Ihanko totta. Se alkaa diellä. Ei kai. Ja uskokaa pois, siellä tuli vettä kuin Esteriltä. Sinun on parasta vaihtaa paikkaa, kaveri. Sinä istut uhkospilven pöydässä. Varattu nimenomaan meidän vanhalle ystävällemme, joka tunnetaan myös nimellä Esteri, kuski sadepisarain. Ja hänellä on oma pöytä joka kuppilassa, täältä aina aurinkoiseen Tanskaan saakka. Sinun on minä pysysi kaukana hänestä, niin me kaikki muutteemme. Kuinka pyyhkii, Rob? Onks ollut kiireitä? Onks sulla keli renkaa talla? Katsokaa nyt. Kukaan ei ota minua vakavissaan, mutta kaikki tietävät, että minä olen oikeassa. Niin kuin minun vaimonikin. Hän sanoo, että minun puheeni ovat hölynpölyä ja että minä vain hössötän ja valitan tyhjästä. Mutta hän kantaa aina pyykit narulta sisälle, kun minä soitan ja kerron olevani matkalla kotiin. Mitäs te siihen sanotte? No, tuota... Minulla on kirja. Minä pidän päiväkirjaa. Olen pitänyt jo 15 vuotta. Siihen on merkitty jokainen paikka, missä minä olen ollut. Jokainen päivä. Ja se, millainen ilma on ollut. Ja se on ollut poikkeukset takamottava. Kaikkialla Englannissa, Skotlannissa ja Walesissä. Missä ikinä olen ollut. Ja Mannermaalla. Italiassa, Saksassa, koko matkalla Tanskaan ja Jugoslaviaan. Na olen kirjoittanut kaiken muistiin, jopa silloinkin, kun kävin veljeni kanssa Seattlessa. Vai niin. Ehkä teidän on parasta näyttää sitä jollekulle. Sen minä vielä teenkin. Kuten kuulija arvaakin, tällaiset keskustelut eivät ole omiaan kohottamaan kenenkään masentuneen henkilön mielialaa. Ja niinpä Arthur päätti, että hänen on keksittävä jotain kiinnostavaa ja vaativaa puuhaa itselleen. Hän päätti paikantaa esihistoriallisen luolan, jossa hän oli viettänyt aikaansa haaksirikkouduttuaan esihistorialliseen maahan hyödyttömiksi todettujen Golgafrinsjamilaisten kanssa. Se ei ollut, ollut mikään miellyttävä luola. Itse asiassa se oli kammottava, mutta se oli ollut hänen kotinsa viiden vuoden ajan, ja jotkut ihmiset käyvät mielellään katsomassa entisiä kotikontuja. Arthur Dent oli tällainen ihminen. Ja niinpä hän meni Exeteriin ostaakseen itselleen tietokoneen. Liikkeessään selitti myyjälle, mihin tarkoitukseen hän haluaa koneen hankkia. Minun pitäisi paikantaa eräs esihistoriallinen luola. Miksi? Antaa olla. ajattelin että te ehkä voisitte auttaa minua siinä onko teillä aikaisempaa kokemusta tietokoneista tuottaa mitä nyt kulta sydämen edistä ja syvästä mietteestä anteeksi kuinka ei, ei mitään ei mitään itse asiassa ei ole jaha tästä taitaa tulla todella mielenkiintoinen iltapäivä oli miten oli Arthur osti itselleen myyjän tuputtaman Applen ja hankki myös muutamia tähtitieteellisiä ohjelmistoja, jäljitti niiden avulla tähtien liikkeitä ja piirsi summittaisia karttoja niistä sen mukaan, kuinka hän muisti niiden sijainneen taivaalla silloin, kun hän katseli niitä luolastaan. Hän teki töitä hiki-hatussa kaupalla yrittäen painaa mielestään työnsä lopputuloksen, johon hän epäilemättä päätyisi, eli että hänen yrityksensä oli täysin järjetön. Hänen summittaiset karttansa olivat hyödyttömiä, sillä hän ei voinut edes tietää, missä hän oli ollut pelkästään sen perusteella, että Ford Prefectin summittainen arvaus oli kaksi miljoonaa vuotta menneisyydessä. Mutta kuinka ollakaan? Loppujen lopuksi hänen työnsä tuotti jonkinlaisia tuloksia. Hän päätti unohtaa sen seikan, että kaikilla niillä omituisilla nyrkkisäännöillä ja sormituntumalla pelaamisella hän voisi pitää itseään onnekkaana, jos osuisi oikeaan linnunrataan. Hän yksinkertaisesti hankki tuloksen. Hän päätti pitää sitä oikean. Ja kukapa sitä tulisi arvostelemaan? Ja vastoin kaikkea todennäköisyyttä kohtalon käsittämättömien oikkujen kautta, hän löysi aivan oikean ratkaisun, vaikkei hän itse vuorotkaista, koskaan aavistaa. Hän yksinkertaisesti matkusti Lontooseen ja koputti sopivan näköiselle omelle. Ai sinäkö? Moi, tule sisään. Feni. Tarkoitan, ventseet. Minä luulin, että sinun oli tarkoitus soittaa ensin. No, tule nyt sisälle. Niinhän minun piti. Mutta kun minä voisin arpajaisissa juuri sillä lipulla, jonka taakse sinä olit kirjoittanut puhelinnumerosi ja... No ei se mitään. pääse, että löysit tänne. Minä asun varsinaisesti yläkerrassa. Tämä on joskus ollut joku vanha talli ja tämä alakerta on ollut jonain varastona. Onpa todella omituista kamaa. Valurautainen mankeli. Lasten Oho, torvi. Melkoinen määrä keittiö-lavuareja. Niin minulla on ystävä, joka on arkkitehti, ja hän kertoo minulle aina, mitä kaikkea ihastuttavaa tästä voisi saada aikaan. Hän vain seisoo täällä ja toljottaa ympärille ja mutisee itsekseen jostain tilasta ja esineistä ja tapahtumista ja valon upeasta laadusta. Mm -hmm. Sitten hän sanoo tarvitsevansa kynän ja paperia ja katoaa viikkokausiksi. Hmm. Sen tähden tälle ei kai olekaan tapahtunut mitään ihastuttavaa.